Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Фоліант. З вами Ярослав Макеєв. Сьогодні у нас Жорж Сіманон. Цей твір вже виходив частинами на моєму другому каналі «Голос Фоліанту». А сьогодні я вирішив викласти його повністю тут, на Фоліанті. Я бажаю вам приємного прослуховування і сподіваюся, вам сподобається. Ви поставите вподобайку, напишете коментар і, звичайно, підпишитесь, якщо ще не підписані. Ще раз приємного прослуховування. Дякую вам. Жорж Сімонон Мегре і людина на лавці Розділ перший Жовті черевики Для Мегре 19 листопада було особливим днем іменини брата. До того ж понеділок, а понеділки на Орфевр завжди здавалися напрочуд спокійними, майже без убивств. Цілий тиждень мрячив холодний, нудний дощ. Жовтувата імла, здавалося, просочувалася крізь найменші шпарини у вікнах. один трохи прояснилось, дощ припинився, але тротуари лишалися мокрими, дедалі бруднішими. Ближче до четвертої, перед самими сутінками, над Парижем знову зависла ранкова імла, поглинаючи світло ліхтарів і вітрин. Коли задзвонив телефон, у бюро не було ні люка, ні жанв'є. «Ні, лапоєна», – відповів Сантоні. Корсиканець, новичок у бригаді, раніше служив у нагляді за гральними домами і поліції моралі. «Інспектор-неве з третього округу, мсья. Дуже серйозна справа». Мигре взяв слухавку. «Що трапилось?» Дзвоню з ресторану на бульварі Сен-Мартен. Знайдено вбитого ножем». «Просто на бульварі?» «Ні, в глухому провулку поруч». «Думаю, вам варто приїхати. Я між ювелірною крамницею і магазином штучних квітів. Виїжджаю». Мегре взяв із собою Сантоні. В тісному чорному авто кримінальної поліції йому було незатишно. Дратував і запах парфумів від Сантоні, кремезного чоловіка на високих підборах із фальшивим жовтим діамантом на пальці і блискуче прилизаним волосся. На темних вулицях чорніли постаті перехожих. По мокрій бруківці шароділи кроки. На тротуарі Сен-Мартена зібралося із 30 людей. Поліції ледве вдавалося утримувати їх осторонь від місця злочину. Коли машина зупинилась, Неви поспішив відчинити дверцята. Я попросив лікаря дочекатися вас. Україна невеликих бульварів гомоніла. Годинник над ювелірною крамницею показував 20 хвилин на шосту. Вітрина крамнички штучних квітів, похмура, брудна, навряд чи приваблювала покупців. Між магазинами вузький непримітний провулок. Таких тут чимало – тісних, кривих, наскрізь пронизаних вітром. Попереду – пес, якого ніхто не міг відігнати. Біля вогкої стіни лежав чоловік. Одна рука підігнута – Друга з блюдою долонею простягнулась майже впоперек проходу. Мертвий? запитав Мегре. Лікар кивнув. Смерть настала митєво. Ліхтарик посвітив на ніч, що стирчав з тіла, потім освітив обличчя вбитого, розплющене око подряпану щоку. Мабуть, ушкодження при падінні. Хто знайшов тіло? Молодий, помітно знервований поліцейський виступив уперед. Під час обходу заглянув у провулок і побачив чоловіка на землі. Спершу подумав, що п'яний. Ознаки життя не було, але тіло ще було теплим. Котра година? Чотири сорок п'ять. Я покликав колегу і одразу повідомив на пост. «Повідомлення прийняв я», – додав Неве. І відразу прибув, наказав викликати лікаря. «Ніхто нічого не чув. Мені невідомо». «А ці двері?» – Мегри вказав на двері з тьмяним віконцем. «Контора ювелірної крамниці. Ходять туди рідко». Ще на Орфеврі Мегри наказав викликати експертів. Ті прибули і одразу взялися до справи. Лише бурчали про незручне місце. А що далі по провулку? «Глухий двір. єдині двері на вулицю Масле». Забиті наглохо. Мегре припустив. Нападник чекав у проволку. Потім удар у спину. Жертва пройшла всього кроків десять. Люди на бульварі нічого не могли побачити. Перевірив кишені», – сказав Неве. Він подав Мегре гаманець. Середній, не новий, але й незношений. У ньому три тисячі франків, кілька банкнот по сто, посвідчення на ім'я Лої Туре, Комірника живі, вулиця Тополин, 37. Виборчий квиток на те саме ім'я. Клаптик з кількома рядками, олівцем і стара фотографія дівчинки. «Можна починати?» – Мегре кивнув. Вимкнули світло, заклацали фотоапарати. У глибині провулка натовп ріс, поліція на силу стримувала його. Експерти обережно дістали ніж і поклали в шкатулку. Тіло перевернули, на обличчі застиглий подив. Чоловікові було років 50, охайно вдягнений, темний костюм, бежеве пальто, але яскраві жовті черевики, що впадали в око у цей дощовий день, решта одягу буденна, нічим не примітна. Та молодий поліцейський сказав Здається, я його десь бачив. Де саме? Не пригадаю але обличчя знайоме. Таких ми зустрічаємо щодня. «І мені щось пригадується», додав Неве. «Може, працював десь поблизу?» Втім, жодного підтвердження. Нічого не вказувало на те, що Луї Туре мав стосунок до проволка. Мегре звернувся до Сантоні. Той довго працював у поліції моралі, міг когось упізнати. «Ні, бачу вперше». «Гаразд, працюйте далі. А коли закінчите...» Тіло до Інституту судової медицини. А ми. звернувся в Мередо Сантоні, відвідаємо родину, якщо вона є. Вирушаємо в живі. На вокзалі в живі вони довго розпитували про вулицю Топалеву. Лише п'ятий зустрічний зміг пояснити Це далі в селище. Як доїдете, шукайте таблички, всі вулиці названі на честь дерев і дуже схожі між собою. Вони проїхали повздовж железну вантажну станцію, де безупинно рухалися потяги. З її правого боку починалися квартали з рівними електрично освітленими вулицями. Сотні, може й тисячі однотипних будинків, обсаджених деревами. Тротуари подекуди без плитки, з глибокими темними випоїнами. Вулиця Дубова, Березова, Букова. Можливо, з часом усе це стане парком, якщо будиночки, схожі на іграшкові, не розсиплються раніше, ніж виростуть дерева. За кухонними вікнами ми тушилися жінки. Вулиці були порожні, де-неде траплявся кіоск, новий, і, здавалося, тримався на постійних клієнтах. Поверни льворуч. Вони блукали хвилин десять, поки не побачили на блакитній таблиці напис «Тополина». Будинок, що вони шукали, спершу проїхали повз. Номер 37 ішов одразу після 21-го. Світло горіло лише на першому поверсі, в кухні, де сновигала кремезна, доволі поважна жінка. «Отже, до роботи!» – зітхнув Мегре, важко вилізаючи з машини. Постукав люлькою об каблук. Коли вони підійшли додому, прочинилася квартирка – Жіноче обличчя виглянуло з темряви. Мегре піднявся трьома сходинками на ганок. двері злакованої сосни, знизу оковані залізом, і з двома маленькими синіми шибками вгорі. Він шукав дзвінок, коли з-за дверей пролунало. Хто там? Тут живе мадам Туре. Так? Я хотів би з нею поговорити. Жінка не поспішала. Поліція тихо додав Але Лише тоді відсунули засов, опустили ланцюжок. У щілину вона недовірливо оглянула обох. «Що вам від мене треба?» «Поговорити, мадам Туре». «А як я маю знати, що ви з поліції?» Мегре, на щастя, мав із собою жетон. Не завжди брав його з собою. «Сподіваюсь, він справжній». Вони увійшли в вузький, ретельно пофарбований коридор. Далі до однієї з кімнат Вона була, мабуть, ровесницею чоловіка Лише кремезніша Сіра сукня і фартух не прикрашали її Кімната нагадувала сільську вітальню Усе на своїх місцях, як у меблевому салоні Жодні ознаки щоденного життя Ані люльки, ані газети, ані шиття Я слухаю Ваш чоловік Луї Туре вона кивнула, насторожено спидлоба дивлячись на них. Працює в Парижі, заступник директора фірми Каплан і Зенн на вулиці Бонді. А раніше був комірником колись, уже тоді і по суті керував фірмою. Майте його фотографію. Навіщо? Хочу впевнитися. У чому саме? В її голосі з'явилася тривога. Що сталося з Луї? Вона мимоволі глянула на кухонний годинник. Мабуть, у думках перевіряла, де мав би бути її чоловік. Спершу хочу впевнитися, що йдеться саме про нього. «На буфеті», – кинула вона. Там було п'ять чи шість знімків у металевих рамках. Один молодої дівчини і чоловіка. Ваш чоловік мав ворогів. А з чого б йому їх мати? Вона вийшла на хвильку, вимкнутий газ, щось закипало, і швидко повернулась, о котре він зазвичай приходить з роботи. Завжди їде до Льоганського вокзалу потягом о 18.22. Донька наступним, бо працює трохи довше, у неї відповідальна посада. Мадам, нам потрібно, щоб ви поїхали з нами до Парижа. Луї мертвий? Її погляд був різкий, проникливий. Такий буває в жінок, що не терплять брехні. Скажіть правду. Його вбили сьогодні після обіду? Де? У провулку біля бульвару Сен Мартен. Що він там робив? Не знаю. О котрій годині? Близько о пів на п'яту. О пів на п'яту він ще працює. Ви говорили з його начальником? Ще ні. Ми не знали, де саме він працює. Хто його вбив? Саме це й намагаємося з'ясувати. Він був сам? Мегре урвав її. Мадам, вам краще зібратися і поїхати з нами. Що ви з ним зробили? Тіло доставлено до інституту судової медицини. У морг? Що тут відповісти? Як же повідомити доньці? Залиште їй записку. Жінка замислилась. Ні. Я зайду до сестри Нехай вона зустріне Монік тут Вам потрібно поговорити із донькою Так, це важливо Де їй вас шукати? У мене в кабінеті На набережні Руфевр Це зручніше Скільки їй років? Двадцять два Ви знаєте її телефон? Ні, та вона вже вийшла з офісу Зараз на шляху до вокзалу Зачекайте хвилинку Вона піднялась нагору Сходи тріщали не від старості, а від дешевизни дерева. Здавалось, увесь будинок збудовано на швидку руч. Навряд чи простоїть довго. Мегре з Сентоні перезернулись. Думка була одна. Мадам, вочевидь, перевдягається в чорне і причесується. Коли мадам Туре повернулася, вони знову перезернулися. На ній була жалобна сукня. Відчувався запах одеколону. Треба погасити світло і вимкнути лічильник, панове можуть почекати у дворі. Сідаючи в машину, вона на мить затрималась у дверях, ніби вагалась, чи вміститься, і з сусіднього вікна за ними хтось спостерігав. Сестра живе через дві вулиці. Скажіть, водієві, спершу праворуч, потім ліворуч. Будинки були майже однакові, різнилися лише кольором шибок над дверима. Зараз повернуся. Її не було хвилин п'ятнадцять. Повернулась із сестрою, роздюча схожою, теж у жалобі. «Вона поїде зі мною. До мене прийде Швагер. Сьогодні у нього вихідний. Працює ревізором на залізниці». Мегре сів поруч із водієм. Жінки позаду, залишивши місце для Сантоні. Час від часу вони стихо перемовлялися. Коли прибули до інституту біля мосту Остерліц, тіло Луї Туре вже лежало на столі за наказом Мегре. Він відкрив обличчя, вперше як слід поглянув на жінок. У темряві вони здавалися близнючками. Насправді сестра була років на три-чотири молодша. Ви його впізнаєте? Мадам Туре тримала носовичок, але не плакала. Сестра міцно тримала її під руку. Так, це Луї, бідолашний мій Луї. Сьогодні зранку, прощаючись, і раптом можна йому заплющати очі. Звичайно, мадам. Вона глянула на сестру, намов чекала, хто зважиться. І все ж зробила це сама, з особливою зосередженістю, прошепотівши бідолаха Луї. Потім помітили черевики, що виглядали з-під простирадла, і насупилася. Що це таке? Мегри не одразу зрозумів. Хто йому взув ці черевики? Вони були на ньому, коли його знайшли. Не може бути. Луї не носив жовтих черевиків із 26 років, відколи ми разом. Він знав, що я цього не дозволю. Правда ж, Жанно? Сестра кивнула. Перевірте, чи решта одягу належить йому, хоча особисті речі без сумніву його. Безсумнівно. Але ці черевики – ні. Я ж сама їх йому чищу. Сьогодні вранці він узув чорні, з подвійною підошвою. Завжди в них на роботу ходив. Мир зняв простирадло. Це його пальто. Так? Костюм. Так, але краватка ні. Він ніколи б не надів такої яскравої. Це майже червоний. Жах. Ваш чоловік вів упорядковане життя. А вже ж! Сестра підтвердить, що ранку він сідав на автобус о 8.17. Їхав на вокзал разом із нашим сусідом, месьє Бодуеном, з податкової. У Парижі спускався в метро і виходив на Сен-Мартен. Один із співробітників інституту дав знак. Магре провів жінок до столу, де лежали особисті речі. Сподіваюсь, ви впізнаєте ось це на столі срібний годинник із ланцюжком, запальничка, ключ, і біля гаманця два клаптики синього картону. Мадам Туре одразу подивилася на картонки. Квитки в кіно, здивовано мовила. Кінотеатр нові фільми на бульварі Боннувель, підтвердив Мигре. Здається, їх використали сьогодні. Неймовірно. «Чуєш, Жанно?» «Щось тут не так», – важливо зауважила сестра. «Перевірте, гаманець». Вона послухалась, знову В «Вранці в Луї не було стільки грошей». «Ви певні?» «Так, я щоранку перевіряю. У нього ніколи більше тисячі франків і двох-трьох по сто». «Можливо, отримав щось». «До кінця місяця ще далеко» а після роботи мав певну суму на дрібні витрати. Окрім метро і цигарок, у нього був абонемент на електричку. Вона вже хотіла покласти гаманець у сумку, але зупинилась. Він вам ще потрібен? Так, поки що залиште. Не розумію. Як йому могли змінити черевики і краватку. І взагалі, чому він не був на роботі? Мир більше нічого не питав. Далі попросив підписати кілька паперів. Ви їдете додому. Коли можна буде забрати тіло? За день два. Буде ростен? Можливо, але не обов'язково. Мадам Туре подивилася на годинник. Потяг за двадцять хвилин. Ви могли б підвести нас до вокзалу? Ти не чекатимеш Монік? здивувалась сестра. Вона повернеться сама. Коли жінки вирушили на вокзал Сантоні пробурмотів, сильна, її Луї навряд чи міг хоч трохи гульнути. Точно. Як вам ця історія з черевиками? Якби нові ще можна було б уявити, що купив, не наважився б. Ти ж чув, що вона казала. І кроватку таку не вибрав би. Цікаво, дочка на неї схожа. Коли вони повернулися в поліцію, черговий повідомив. «Ва шукала якась дівчина. Здається, домовилась про зустріч. Я послав її нагору. Давно чекає. Хвилин двадцять». Мжичка перейшла в дрібний дощ, і мокрі сліди на завжди запилених сходах створювали візерунки, схожі на мармурові жилки. Більшість кабінетів були порожні. Тільки з-під деяких дверей пробувалося світло. «Залишитись із вами?» – спитав Сантоні. Мегре кивнув. Якщо вже почали справу разом, слід і продовжити. Дівчина сиділа на дивані в приймальні. Погляд одразу зупинився на її блідо-блакитному капелюшку. Черговий писар підвівся. «Це до вас, шефе?» «Знаю», – відповів Мегре, повертаючись до неї. «Мадемузель Туре, прошу до мого кабінету». Усередині він запропонував їй сісти, увімкнув лампу з зеленим абажуром, світло впало на крісло біля столу. Дядько сказав, що батько помер. Мегре не відповів одразу. Мадмозель Торе плакала. Як і мати, вона тримала зім'ятий носовичок, м'яла його в руці. Це нагадало Мегре, як у дитинстві він м'яв рудочку мастики. Я думала, застати тут маму. Вона вже поїхала вживі. Як вона це перенесла? Трималася гідно. Монік була вродливою, зовсім не схожою на матір, хоч і мала її кремезність. Щоправда, юність згладжувала це враження. На ній був елегантний костюм, надто дорогий, аби пошити вдома. Ймовірно, куплений у хорошій кремниці. Це трохи здивувало мегре. Що сталося? Нарешті спитала вона, і очі її знову заблищали. Ваш батько був убитий. Коли? Сьогодні. Між пів на п'яту і за п'ятнадцять хвилин до шостої. Як таке могло статись? Мегре здалося, що її слова звучать не зовсім щиро. З матір'ю все зрозуміло. Така вже натура. Для мадам Туре смерть у темному провулку біля Сен-Мартен справжній сором. І ретельно збудований світ не передбачав жовтих черевиків і яскравої краватки на трупі чоловіка. Мунік здавалася іншою, обережною, з підсвідомим страхом неочікуваних запитань. Ви добре знали характер і звички батька. Так, напевно. Ви були близькі, він ділився з вами думками, переживаннями. Він був добрим батьком. Вважав себе щасливим. «Здається, так. Ви зустрічалися з ним у Парижі?» «Не зовсім розумію. На вулиці?» «Ви обидвоє працювали в Парижі, але не їздили разом. У нас різні графіки. Але ж можна було бачитися в обід. Іноді? Часто?» «Ні, радше рідко. Ви бували в нього на роботі?» Вона завагалася. Ні, ми зустрічалися в ресторані. Телефонували йому? Не пам'ятаю. Коли востаннє обідали разом? Кілька місяців тому, перед відпусткою. Де саме? У Гелізацькому кухлі, на Севастопольському бульварі. Мати знала про це? Мабуть, я їй казала, точно не пригадаю. Батько був веселою людиною? Думаю, так. Скаржився на здоров'я. Ніколи. А друзі у нього були. У гості ходили здебільшого до тіток і дядьків. Їх багато. Дві тітки і два дядьки. Всі живуть у живі. Так, поблизу. Про смерть повідомив дядько Альбер, чоловік тітки Жанни. Тітка Селін живе трохи далі. Це сестра вашої матері? Так. «Скажіть, мадмозель, у вас є близький друг?» Вона ніяково сміхнулася. «Зараз, мабуть, не час говорити про таке. Я повинна побачити батька?» «Що ви маєте на увазі?» «Дядько сказав, що я маю упізнати тіло». «Це вже зробила ваша мати і тітка, але якщо ви хочете...» «Ні, я побачу його вдома». «Ще одне. Ви коли-небудь бачили батька в жовтих черевиках?» Вона не відповіла відразу. Щоб виграти час, перепитала. У жовтих черевиках? Ну, скоріше світло бежевих. Вибачте, в мої молоді роки цей колір називали дитячою несподіванкою. Не пригадую. А червона кроватка у нього була? Ніколи не бачила. Ви ходили в кіно? Вчора після обіду. У Парижі? У живі. Я вас більше не затримую. У вас скоро потяг. За 35 хвилин. Вона поглянула на годинник, підвелася і нерішуче застигла біля столу. До побачення. Нарешті промовила. До побачення. Дякую вам, мадуазель. Мигри провів її до дверей і тихо зачинив за нею. Розділ другий. Дівчина з великим носом. Мегре вийшов з дому о пів дев'яту і, неквапливо, за п'ятнадцять хвилин дійшов до місця, де вулиця Бонді впирається в бульвари, утворюючи невелику площу перед театром Ренесанс. Саме тут, за словами мадам Туре, Луї Туре працював у фірмі Каплан і Зенен. Будинок був старий, консьержка саме розкладала пошту. «Фірма Каплан із ЗНН», – запитав Мегре. «Наступного місяця буде три роки, як вона припинила існування. Ви там працювали?» «Ні, але живу тут уже 26 років». «Ви знали Луї Туре?» «А вже ж, ми всі звали його месьє Луї. Прізвище майже ніхто не знав». «Я з поліції», – пояснив Мегре. Мені потрібно дізнатися все, що стосується Туре. Три роки тому мали знести цей дім і збудувати кінотеатр. Мешканців попередили. Я вже зібралася їхати до доньки в Нієвр. Тоді месье Каплан і закрив фірму. Вони вийшли у двір. Там трохи далі височіла простора будівля зі скляним дахом. Схоже на залізничний павільйон. На стінах ще залишились літери з назви фірми. Мсьє Луї іноді заходив до мене. Часто. Десь раз на два-три місяці. Завжди приносив щось смачненьке. Але щоразу був сумний. Видно було, як йому важко. Він працював комірником. Так, завжди носив сіру куртку. Он там у кутку був кабінет молодого мсья Каплана. Трохи львіше – машиністка Леонія. На другому поверсі – старий бухгалтер. Якось зранку місьє Макс Каплан зібрав усіх і оголосив, що фірма закривається. Ви знали, мадам Туре? Ніколи не бачила. Вона жила за містом у Жюї. І досі там мешкає. Ви вже з нею говорили? Що вона собою являє? Мегри кисло усміхнувся. Консьєржка зрозуміла. Я теж так думала. Відчувалася, що він нещасний у шлюбі. Його цікавили жінки Ніколи Ви знаєте, де зараз Леонія Чим займається? Так, живе з матір'ю Тепер має крамничку на вулиці Клініанкур На Монмартрі торгує дитячим одягом І дрібничками для новороджених Дякую, мадам Я ще зайду Мегри зайшов у бар і подзвонив у поліцію Хто на зв'язку? Жан В'єшев Як справи? «Люди на місцях! Усе за вашим наказом!» Це означало, що п'ятеро інспекторів обійшли всі крамниці господарчих товарів, а Сантоніди доручили зібрати інформацію про Монік Туре. Він мав бути біля контори «Жебер і Башельє» на вулиці Ріволі. «Можеш надіслати машину». «Де ви?» «На вулиці Бонді. Чекатиму біля театру». «Ще щось?» «Дай фото в газету». Хай виглядає, як звичайна справа. Добре. Коли Мегрив увійшов до крамниці Леонії, він мало неотетерів. Жінка, що вийшла з задньої кімнати, геть не відповідала уявленню про колишню друкарку. Величезний м'ясистий ніс нагадував старих сонних левів у зоопарку. Обличчя й руки бліді, хворобливі. З сусідньої кімнати тягнула теплом великої печі. На полицях тоненькі тканини, чепчики, сукенки. В кріслі сиділа стара з котом на колінах. Леонії могло бути за 50, матері років 75. І вона спостерігала за Мегре блискучими, мов пташині, очима. Ніс Леонія успадкувала від батька. Його велика фотографія висіла на стіні. «Я Мегре, комісар кримінальної поліції». «Вчора вбили вашого колишнього колегу, Луї Туре». Ця звістка вразила Леонію сильніше, ніж кого б то не було. Вона не заплакала, не схопила за носовичок, просто остовпіла, Здавалося, серце її на мить зупинилось. Щоб знайти вбивцю, мені потрібно дізнатись усе, що можна». Вона мовчки закивала. «Ви добре знали, Луї?» Її обличчя ніби прояснилось. «Як це сталося?» – спитала вона. Жінка була негарна з дитинства і безперечно добре це усвідомлювала. Озирнувшись на матір, прошепотіла. «Можете говорити про ній? Вона глуха. Їй просто важливо бути серед людей». Магиралець стримувався, аби не сказати, що в кімнаті душно. «Я щойно від консьержки з бонді». «Вона, мабуть, злякалась?» «Так, вона його любила». Його усі любили, тихо сказала Ливонія, злегка почервонівши. Ви часто бачилися? Він приходив лише кілька разів, тож ні, не часто. Ви знаєте, чим він займався останнім часом? Ніколи не питала. Здавалося, він живе непогано, можливо, мав власну справу, не поспішав на роботу. Розповідав про знайомих. Ми здебільшого говорили про бунді, фірму Каплана, Місія Макса. Вона зупинилась. Ви бачили його дружину? Так, учора ввечері. Що вона сказала? Вона не розуміє, як він міг опинитись у жовтих черевиках, А він їх носив. Ще на бунді? Ні, пізніше. Коли саме? Десь за рік по тому. Ви здивувалися, побачивши ті чаровики? Так? Що подумали? Що він змінився? І справді змінився. Був уже не той, наче щось увірвалося в його житті. Дружина? Питання було жорстким, але Мегре мусив його поставити. Можливо. Він вам довіряв? Ні. Ніколи не намагався загравати. Ніколи. Відповіла швидко. «Присягаюся. Навіть у думках такого не було». Кіт зістрибнув зі старої і влаштувався на колінах Магре. «Думаю, новина про закриття фірми стала ударом для всіх. Так, особливо для місьє Луї. Він був душею фірми. Він працював тут із 14 років. Він із Бельвіля? Так». Казав, що його мати овдовіла і одного дня привела його до старого Каплана. Ще в коротких штанцях бігав. Мати померла. Давним-давно. Йому важко було знайти нову роботу. «Хто вам сказав?» Так здалося, зі слів консьєршки. «Після сорока знайти роботи завжди складно, тим більше без фаху». «Він тоді й приходив до вас?» «Так». «Ви йому допомагали?» «Навіщо це згадувати?» Розумієте, поки не знатиму, чим займався Місіятуре в останні роки, не зможу знайти вбивцю». «Добре», – мовила вона. «Я все розповім, але хай це залишиться між нами. І, будь ласка, нічого його дружині. Вона така пихата. Ви її знаєте», – Ой, розповідав. «Її сестри добре влаштовані, чоловіки на гарних посадах» мають власні будинки, як і він. Його примусила дружина. Це вона захотіла жити в живі, як і її сестри. Голос Леонії змінився. У ньому прозвучала глуха давня образа. Він боявся дружини. Ні, просто не хотів задавати болю. Коли ми втратили роботу, це було за кілька тижнів до Різдва. І він вирішив не псувати родині свято. Вдома нічого не сказав. Удав, що й далі працює на бунді, Луї сподівався швидко знайти нову роботу. Спершу за кілька днів, потім тижнів, до того, що він недавно купив будинок. Не розумію. Він придбав його в кредит. А я знала, що варто лише раз не сплатити вчасно. У кого він позичив? У месьє Семброна. І в мене. Семброн наш колишній бухгалтер. Тепер не працює, живе на набережній межі Зарі. У нього є гроші. Він бідний. Але обидва позичили Луї. Так, інакше будинок продали б, а сім'я опинилася б на вулиці. Чому він не звернувся до месія Каплана? Каплан би відмовив. Такий у нього характер. Коли фірму закрили і кожному вручив конверт із тримісячною зарплатою, Луї не наважився зберегти гроші щоб дружина не дізналась. Вона перевіряла його кишені. Не знаю, мабуть так, тож гроші він залишив у мене. Щомісяця Луї брав суму, як у зарплаті, а коли все забрав... Розумію. Згодом він навіть повернув борг. Через скільки часу? Місяців за вісім-дев'ять. І скільки ви його не бачили? Від лютого до серпня. «Ви хвилювались?» «Ні, я знала, що він прийде. Навіть якби не повернув...» «Він сказав, що працює». «Так, тоді він уже носив ті жовті черевики». «Так, завжди приходив із подарунками. Для мене і для мами». «Може, саме тому стара так розчарована дивилася на мегре. Її гості завжди щось приносили, а цей прийшов з порожніми руками». Туре ніколи не згадував імен. «Кого саме?» «Не знаю. Начальників, колег, знайомих». «Ні». «А про якісь місця в Парижі?» «Лише про вулицю Бонді». У дверях зацелинчав дзвінок. Хтось увійшов до крамниці. Мере підвівся. «Більше не буду вас затримувати». «Прошу, заходьте ще». «Дякую». Розділ третій. Рідке яйце. Зранку комісар насамперед зателефонував Максу Каплану. Йому відповіли ще той на своїй віллі і невідомо, коли повернеться до Парижа. Потім він навідався до Семброна на набережну меже Серії. Вхід до будинку був між двома крамницями, що торгували птахами. Коли Мегре подзвонив, зсередини долину в дивний, але чутний звук. По тому легкі кроки. У відчинених дверях з'явилося бліде кістляве обличчя з бородою і заплаканими очима. Мов, із похмурого сну. Чоловік був, мабуть, ровесником матері Леонії. Месьє Семброн. Так, це я. Прошу, заходь. Навіть цю коротку фразу він не зміг вимовити без кашлю. Перепрошую, бронхіт. З помешкання тхнуло важким, нудотним запахом. Було чутно шум газової плити і булькання води. «Я з кримінальної поліції, комісар Мегре. Слухаю. Я й подумав, що місьє прийде». Перед ним лежала газета, розгорнута на сторінці з повідомленням про вбивство Луї Туре. «Я перервав вам сніданок?» «Ні-ні, нічого страшного. Яйце вже зварилося». «Коли ви останні бачили, місія Луї?» Через напади кашлю та надзвичайну повільність, з якою Семброн їв яйце, розмова тривала з півгодини. Але нової інформації майже не було. Ліквідація фірми Каплан стала для нього трагедією. Нову роботу шукати не збирався, – Мав невеликі заощадження, які знецінилися. Тепер вистачало хіба що на виживання. Удівець без дітей і родини. Коли Туре попросив у нього грошей, він дав без вагань. Луї сказав, що це питання життя і смерті. Я повірив. Леонія теж позичила. Потім він усе повернув за кілька місяців. «Скільки разів він був у вас?» «Двічі чи тричі. Вперше, щоб повернути гроші, тоді ж подарував мені люльку». А востаннє, коли бачили його? «Три тижні тому. На лавці бульвару Бонновель. Розмовляли з ним. Підсів до нього. Він хотів запросити мене до кав'ярні. Але я відмовився. День був сонячний». «Ми сиділи, розмовляли, дивилися на перехожих. Він був у жовтому взутті. Не дивився на ноги. Щось сказав про роботу. Сембрун похитав головою, як попрощалися. Здавалося, біля лавки хтось кружляє і подає йому знаки. Хтось знайомий? Ні». Чоловік середніх років, такий, як усі в тому сквері. Хіба що обличчя було дивне. Сів поруч, але нічого не сказав. Я пішов. Оглянувся, вони вже говорили. <кхи> Мирно. Не схоже, щоб сварилися. Це було все. Мигре подумав, чи не повернутися додому, але замість того пішов снідати у свою улюблену пивничку у Дофіни. Трохи згодом зателефонував суддя Комельйо. «Що там у вас із Туре? Прокурор сьогодні вранці передав мені справу. Сказав, що ви нею займаєтесь. Думаю, якийсь п'яний бешкет? Ага». Мерика кашлянув. Це означало «ні так, ні-ні». «Тіло можна передати родині. Я лише прошу надіслати одяг у лабораторію». «Згоден. Прошу тримати мене в курсі справи». Мегри набив люльку, запалив і довго сидів, то занурений у принесені папери, то ведучі телефонні розмови. «Можна, шефе?» – це був Сантоні. «Здається, я натрапив на слід!» – вигукнув він радісно, аж підстрибуючи. Мегри спокійно глянув на нього втомленими очима. «По-перше, фірма «Жебер і Башельє», де працює та малеча, займається стягненням боргів. Насправді ж, скупляй безнадійні векселі за безцінь, а потім вибивай з боржників усе, що можна. Прибутки мізерні, тож основна їхня діяльність – це ходіння по домівках. Мадмоазель Туре працює на ріволі лише до обіду, а потім розносить попередження. «Розумію. Переважно то біднота. Таку можна налякати і щось таки витягти. Начальства я не бачив, стояв на дворі, не хотів, щоб Монік мене помітила». Коли вони вийшли на обід, я підібрався до однієї співробітниці поважного віку, яка, схоже, не надто жалувала подругу. І що дізнався? У нашої Монік є залицяльник. Знаєш, як його звати? Зачекайте, шефе. Вони зустрічаються вже десь чотири місяці. Щодня обідують разом у дешевому ресторанчику на Севастопольському бульварі. Йому дев'ятнадцять. Працює продавцем у великій книгарні на бульварі Сан-Мішель. Звати його Альберт Жоріс Я хотів дізнатися, що він за один Тож сам пішов у той ресторан Людей було багато, але Монік я помітив одразу Вона сиділа сама і постійно позирала на двері Нервувала Він не прийшов? Ні Вона тягнула обід як могла А там не люблять, коли клієнти засиджуються Зрештою довелося їй піти Ще з 15 хвилин вона блукала тротуаром Далі. Подалася бульваром Сен-Мішель. Я пішов за нею. Мунік зайшла до магазину, звернулась до одного з продавців. Той направив її в касу. Вона щось наполегливо просила, та врешті пішла ні з чим. Далі не стежив. Вирішив зайнятися хлопцем. Зайшов в магазин і запитав у директора, чи не знає він Альбера Жоріса. Той відповів, що знає, але хлопець працює лише вранці. Побачивши моє здивування, пояснив, що бере на роботу студентів, а ті не можуть працювати повний день. «Жоріс студент?» «Не поспішаємо. Працює вже майже рік. Спочатку повний день. А три місяці тому заявив, що вступає на юридичний і зможе бути тільки до обіду». «Дізнався адресу». «Так, живе з батьками на алеї Шатійон, Але це ще не все». Сьогодні він на роботу не з'явився, а таке з ним траплялося всього два чи три рази за рік і завжди попереджав телефоном. Сьогодні нічого. Учора був так, я подумав, треба навідатись на Лею шатійон. Батьки приємні люди, мешкають у доглянутій квартирі на четвертому поверсі, мати прасувала білизну. Ти сказав, що з поліції? Ні. Удав, ніби я приятель її сина, і мушу його побачити. Вона відправила тебе до магазину. Так, виглядало так, ніби вона нічого не підозрює. Сказала, що він пішов, як завжди, о чверт на дев'яту. І вперше чула, ніби її син вивчає право. Її чоловік працює на текстильному складі на вулиці Віктуар. Вони не настільки заможні, щоб платити за навчання». Протягом трьох років місьє Луї щоранку забирав за горнутою газету «Сніданок» і вирушав з дживі тим самим потягом, щоб увечері повернутись тим самим рейсом. Куди він не йшов, зійшовши з потяга на Ліонському вокзалі? Це лишалося таємницею. У перші місяці, ймовірно, наполегливо шукав роботу, стояв у чергах біля редакції, щоб миттю мчати за адресами з газетних оголошень. А потім слід його надовго зник. Туре мав заробляти не лише стільки, скільки отримував у Каплана, ще й віддавати бороги. Однак він незмінно повертався додому, як і раніше. Дружина нічого не знала про його справи. Як і дочка, сестри чи їхні чоловіки. Якось він приїхав на вулицю Клін'янкур передати Леонії гроші і гостиниць для старої. Саме тоді з'явились ті жовті черевики. Чому Мегре так зацікавився ними? Він і сам не знав. Насамперед, ті черевики були знаком незалежності Туре. Надягаючи їх, він ніби відчував себе вільним. Жодна дружина, жодна родина не мала над ним влади, допоки він не повертав чорне взуття. Це мало ще один, глибший сенс. Тепер у Луї були й гроші. Але чому він не розповідав знайомому, що працює? Якось консьержка випадково побачила його на лавці бульвару Сен-Мартен. Не привіталась, лише відвернулася, аби не бентежити. Її вразило. Такий чоловік, як мсьє Луї, котрий усе життя працював по 10 годин і раптом на лавці. Хай навіть у неділю, хай після обіду, але ж це було об 11 ранку – коли життя вирувало в конторах, крамницях і на складах. Останнім часом його також бачив на лавці старий друг Місьє Семброн, але вже на бульварі бон нувель зовсім поруч із Сен-Мартен і вулицею Бонді. Це було після обіду. Семброн не відвернувся, підійшов, заговорив. А хто ж тоді крутився поблизу, чекаючи сигналу, щоб приєднатися? Обличчя незнайомця він не запам'ятав, та сказане ним було несподіваним. Такі, як він, завжди сидять на тих лавках. На думку мегре, дві речі – жовті черевики і лавка якось не вкладалися разом. Врешті слід зважити. Луї в один дощовий і холодний день десь пів на п'яту після обіду пішов через глухий провулок і хтось, підкравшись тихо, встромив йому ніж у спину між лопатками. Це сталося метрів за десять від тротуару, а там тим часом плив потік перехожих. Дзвінків так і не було. На дворі вчоріло. Комісар підвівся, зняв з гачка тепле пальто, перш ніж вийти, відчинив двері в кімнату інспектора. Я повернувся за дві години. Сідати в машину не було сенсу. Він стрибнув у автобус і вже за кілька хвилин вийшов на розі Севастопольського бульвару і Великих бульварів. Учора, приблизно в цей час, тут був Ілуї Туре. Він ще мав достатньо часу, щоб змінити свої жовті черевики на чорні і вирушити на Леонський вокзал, повертатись у Жові. Натовп на тротуарах усе густішав. Щоб перейти вулицю, доводилось щоразу майже хвилину чекати на перехресті. «Мабуть, ось та сама лавка», – подумав Мегре, побачивши її навпроти бульвару Бонновель. Але вона була порожня. На розі вулиці Сен-Мартен походжали по вії, декілька сиділи в барі, де четверо чоловіків грали в карти за кролим столом. Мегре помітив інспектора Неве біля стійки, і зупинився, чекаючи. Той, здається, вже опитав усіх жінок. «Як справи?» – спитав мер, виходячи з бару. «І ви тут, шефе?» – обхожу в колиці. «Я з восьмої ранку. Опитав із пів тисячі людей». Дізнався, де Туре обідав. «Звідки ви знаєте?» «Гадаю, він щодня їв тут, і завжди в одному і тому ж місці». «Ону, тому ресторанчику», – показав нове затишний заклад. «Що там кажуть?» Офіціантка розповіла, що він завжди сидів за одним і тим самим столиком біля барної стійки. Знаєте, як вона йому казала? «Мій маленький, ну, що ви сьогодні їстимете?» Каже, йому це подобалося. Балакав з нею про погоду, але ніколи не залицявся. У них між сніданком і обідом дві години перерви. Часто бачила його на лавці, завжди вітався, махаючи рукою. Якось вона пожартувала. Щось ви не виглядаєте перевтомленим, мій маленький. Він відповів, що працює вночі. Вона повірила. Так, мені здалося, він їй симпатизував. Газети читала. Ні, про вбивство дізналася від мене. Не могла повірити. Хто ще його тут помічав? З десяток людей. Одна з дівчат, що стоїть на розі, бачила його майже щодня. Навіть залицялася до нього. Намагалася умовити. Він чемно відмовляв. Згодом при кожній зустрічі вона жартома кидала. Може, сьогодні? Їх це тішило. Коли вона йшла з клієнтом, він підморгував їй. Його бачили тут із жінкою. Повій ні, але один продавець із ювелірного магазину впізнав його Із того, біля якого його вбили. Саме так. Я показав фото, він одразу згадав це той добряк, що купив у нас перстень на минулому тижні, сказав він, коли був із молодою жінкою. Не зовсім. Продавець подумав, що вони чоловік дружина, звернув увагу хіба що на чорнобурку в неї на шиї. Перстень був дорогий Позолочений із фальшивим діамантом Про щось говорили Так, але продавець не згадав про що Він би її впізнав Непевен Вона була в чорному, в рукавичках Одну з них, приміряючи перстень, мало не забула на прилавку й повернувся за нею, а жінка чекала біля дверей Вона була вище за нього Вийшовши, він взяв її під руку, і вони пішли в бік площі республіки Ще щось?» «Мало часу було. Сходив на Монмартр. Марно. А, ледь не забув. Знаєте, продавці цей вафель на місячній? Вони його пам'ятають. Часто приходив, брав завжди три вафлі з собою. Вафлі там гігантські. Їх рекламують як найбільші в Парижі. Важко повірити, що дрібний мсьєлої міг по обіді з'їсти всі три. Та він не був схожий на того, хто їв би їх просто на лавці». Може, діливись жінкою, який копив перстень? Якщо так, вона, вірогідно, жила десь неподалік. Хоча, можливо, вафлі були й для того супутника, якого бачив Семброн. Продовжувати пошуки? Обов'язково. А ви зараз куди, шефе? Хочу ще раз туди заглянути. У нього не було чіткого плану. Просто хотілося ще раз оглянути місце, де вбили Луї Туре. Адже це зовсім поруч. Як би ж, то знайти ту жінку, зітхнув Неве. А Мегри хотів би знати того чоловіка, що сів на лавку, попрохавши жестом дозволу, коли Туре розмовляв із бухгалтером. Саме тому комісар і переглядав одну за однією всі лавки. На одній сидів старий волоцюга з літровою пляшкою, наполовину наповненою червоним вином. Але, скоріше за все, то був не він. Трохи далі провінціалка чекала, поки її чоловік вийде з убиральні, тим часом відпочиваючи, витягнувши опухлі ноги. «Послухай, Неве, на твоєму місці я б більше цікавився не магазинами, а тими, хто сидить на лавках». На початку своєї кар'єри Мегри дуже цікавився життям вулиць і знав, що в кожної лавки є свої постійні відвідувачі. Хочте, щоб я влаштував облаву?» «Тільки не це. Просто підсідай до людей і заводь розмову». «Добре, шефе», – зітхнув Неве. Його така ідея не надто надихала. Він любив рух, дію. Йому й на думку не спадало, що сам комісар із радістю помінявся б ним місцями. Розділ четвертий. Похорон під зливою. Мегре викликав Люка. «Немає новин про Альбера Жоріса?» «Поки що ні». Друг Мунік Туре не повернувся додому вчора, не з'явився зранку на роботу і не прийшов до кафе на Севастопольському бульварі, де щодня обідав з нею. Люка керував пошуками хлопця разом із залізничниками, жандармами та патрульними. Жанв'є з чотирма колегами прочисував залізо скоб'яні крамниці, шукав продавця ножа. Сантоніс стежив за Монік, сподівався, що Жоріс захоче з ним зустрітись або передасть твістку. Невене дзвонив, дзвонив в півгодини тому, має ще передзвонити. Лапоент нічого. Поки мовчить. Лапоент перевіряв мебльовані кімнати. Бо ж десь місі Луї мав переодягати черевики. Вчора родина Туре замовила похоронне бюро, церемонія наступного дня. Невдовзі зателефонував Неве. Знайшов трьох, серед них одну стареньку. Часто сидить на бульварі і пам'ятає Туре. Все повторює ввічливий і приємний, і товариський. Каже, що він часто йшов на площу Республіки – «Іще він когось чекав, коли той приходив, і йшли разом». «Шукай далі», – наказав Мегре. Потім сів у машину і поїхав до Жюві. У домі Туре горіло світло на кухні і у мансарді. Дзвінок було відключено на знак жалоби. Але хтось почув його кроки, двері відчинились. На порозі незнайома жінка, схожа на мадам Туре. «Комісар Мегре» представився він. Жінка гукнула на кухню. «Емілія!» «Чую! Запроси його!» У вузькому коридорі пахло квітами і восковими свічками. Кілька людей сиділи за столом на кухні. Монік заумерла. Вирішила, що комісар прийшов розпитувати про Жоріса. Її скував страх. «Ви на похорон, месье комісар?» спитала Емілія. «Так, Мнік не зрушила з місця, лише зітхнула з полегшенням. Гадаю, мадам знає більшість тих, хто буде на похороні. Я хотів би, щоб ви звернули увагу, якщо з'явиться хтось несподіваний. Ви вважаєте, що прийде вбивця? Я нічого не вважаю. Я шукаю. Мегре вибачився за турботу і пішов. До відділку, шефе? – спитав водій. Ні, додому. На світанку годині о третій чи четвертій пішов дощ. Мегре крізь сон чув, як вода хлюпає в ринвах. Зранку на силу впіймав таксі і добряче промок. На набереж Норфевр. Там Мегре чекав на Неве. Хотів мати його під рукою, бо той добре знав район Сен-Мартен. Жоріс досі не гофтався. Звернувся він до Люка. Мегре чомусь був переконаний, хлопець не виїздив з Парижа. Доведеться з'ясувати, з ким він спілкувався останні роки. Уже цим займаюся. Прибув Неве. Що й сказати, погода якраз для похорону, виокнув ще з порогу. Може, хоч машини будуть? Сумніваюсь. За десять хвилин до десятої вони вже були біля дому Туре. Люди з парасолями юрмилися на тротуарах. Хтось заходив у дім, хвильку стояв біля труни і виходив зосередженим, похмурим. Назбиралось десь півсотні осіб. Деякі ховалися на ганках сусідніх будинків. Сусіди визирали з вікон, аби вийти в останню мить. Спершу приїхав Катафалк. Потім Кюре, що під парасулою крокував Бадьоро. Попереду нього хлопчик із хору ніс хрест. Коні пирхали. Рідні вишикувались за катафалком, за ними сусіди і знайомі. Дощ заважав зібрані колоні, дехто пробирався вздовж стін, рятуючись від зливи. Нікого не пізнаєш. І з тих, кого шукали, нікого. Ходімо, не Дощ супроводжував їх аж до Парижа. Куди вас завести, комісаре? до кримінальної поліції. А звідти, в комісаріат, на таксі. В коридорах поліції було холодно, сиро і незатишно. Якийсь чоловік у наручниках сидів на лаві біля кабінету Мегре. Що нового, Люка? Дзвонила з кафе на площі Республіки. Він знайшов кімнату. Кімнату Луї? Так, але хазяйка не дуже хоче говорити. Він просив передзвонити. Просив, щоб ви самі приїхали. Мегре це навіть сподобалося. Сидіти в мокрому одязі було неприємно. Він знову сів у чорне авто і за кілька хвилин вже входив до кафе. Біля печі сидів Лапоент. «Де це?» «Поруч. Я натрапив випадково. Це не готель. Будинку взагалі немає в наших довідниках». «Ти впевнений, що це тут?» «Побачте самі. Я переходив вулицю Ангулем і побачив у вікні оголошення». Здається, квартира, маленький триповерховий будинок. Я подзвонив, попросив показати кімнату. Господиня, втомлена, рудоволоса жінка, колись, може, й красива, а тепер змарніла з тьмяним волоссям. Це для вас ви самі запитала ще до того, як відчинила. З другого поверху грюкнули двері, і над перилами схилилась гарна дівчина в пенюарі. Що, притон? Майже. Я б сказав, мадам добре знайома з тим світом. Берете на місяць, де працюєте? Вона підняла мене на третій поверх, Кімната моблювана пристойно, вікна виходять у двір. У повітрі ще відчувався запах жінки. «Хто вам дав мою адресу?» – питає. Я відповідаю, що друг, який мешкає у мадам. «І хто ж це?» «Міс'є Луї». Зрозумів, вона його знає. Її обличчя змінилося, голос став інший. Такого не знаю, відрізала сухо. Ви звикли повертатись пізно. Вона явно хотіла від мене відкараскатись, але я продовжував з невинним виглядом. Можливо, мій приятель зараз тут, кажу я. Він не працює вдень і спить допізна. Ви берете кімнату чи ні? питає вона. Беру, кажу, але оплата наперед. Я дістав гаманець. Ненароком витягнув фото Луї. О, ось знімок мого приятеля. Вона кинула оком. Не думаю, каже, що ми з вами домовимось. І вже прямувала до дверей. Але ж, запротестував я, на що вона відповіла будьте ласкаві спуститись. У мене обід пригорить. Вона його точно знала. Ходімо, сказав Мере. Хоч і ти було близько, вони сіли в машину зупинились перед будинком. «Хто там?» «Кримінальна поліція». «Я ж знала, що той дивак не робить мені клопотів». Бурмотіла вона, злісно зіркаючи на Лапуента. «Чому ви не зізналися, що мс. Луї був вашим постояльцем?» «А чого мс. Хоче?» «Мегре теж витяг фото Луї. Ви його впізнаєте, правда ж?» «Так, врешті ви б і так дізналися». Скільки часу він тут мешкав? Два роки. Може, трохи більше. У вас багато квартирантів. Дім завеликий для самотньої жінки. То скільки? Зараз троє. Одна кімната вільна? Так. Що вам відомо про месье Луї? Спокійний, без клопоту. Працював ночами. Ви знаєте, де він працював вночі? Не питала Він ішов увечері і повертався зранку Спав недовго Я не раз казала йому, що треба висипатись Але видно всі нічні працівники такі Часто до нього приходили Насамперед, яке у вас звання? Комісар Ага, зрозуміло А то ваші колеги з Моралі Тут вона вставила таке словечко, що Лапоент аж зашарівся Знаю, що його вбили але більше нічого не знаю Як він себе називав? Просто месьє Луї І все Він приймав у себе смагляву жінку середніх років Гарна жінка Близько сорока Часто приходила Три-чотири рази на тиждень Ви знаєте її ім'я? Антонія Адресу знаєте? Ні, я не цікавилась Інші квартирантки жінки? Так. І з ними в нього нічого не було. Якщо ви про інтим, то ні. Він заходив до них. Спілкувались. Іноді вони стукали до нього по вогонь, цигарку чи газету. А хто ще бував у нього? Останнім часом хтось кілька разів його шукав. Молода дівчина. Так, не підіймалась. Просила передати, що чекає. «Називалася?» «Монік. Стояла в коридорі, навіть до вітальні не зайшла». «Він виходив?» «Першого разу вони перешиптувались, потім вона пішла. Часом виходили разом». «Хто вона? Він вам не казав?» «Ні». «Ще хтось навідувався?» «Один юнак. Сидів у нього хвилин десять».